al-ghafar, al-ghafoor, al-ghafir, die wese wat in oorvloed vergewe. Sommige heilige mense het verklaar dat Allah ta'ala is, al-ghafir. Nadat ‘n slaaf op rechte bekering gemaakt het, vergewe Allah sy sondes en vernietig alle bewijse daarvan, uit sy leers. Alle gevoer, hy laat die engele ook sy bose optrede vergeet. Alle gevaar, hy laat die persoon ook daar die sonde vergeet, asof hy nog nooit daar die sonde gepleeg het nie. Andere het gesê, Allah Ta'ala het drie kenmerkende name, gafir, gafoor, gafar. Drie beskrywende woorde, woord vir die mens gebruik, zalim, zalum, zalam. Hiervanaf, verstaan ons, dat ongeag wat die mensen verkeer doen, die vergifnis van Allah Ta'ala altyd teenwoordig is. Dit is net vir die mens om te vraag. As die mens a zalim, a onderdrukker is, dan is Allah Ta'ala gafir, gevergevensgesind. As die mens a zalum, a groot onderdrukker is, dan is Allah Ta'ala gafoor, Alles vergewens gesind as die mens ofdzo loom die grootste onderdrukker is dan is Allah Taala Ghaffar een wat in groot oorvloed vergewe